Wahaihubu ta'khidmat islami, ta'khidmat ibadah, ta'khidmat ibadah, ta'khidmat ibadah, ta'khidmat ibadah, ta'khidmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur daripada Allah SWT pada kesempatan siang yang berbagi. Perjumpakan kita, mudah-mudahan menjadi islah beranggiat diri Allah, menjadi wasilah daripada Allah, kemudian dan kita dan berbahagia. Meluaskan isi kita dalam kolegah dan pemerintah kita pelatih dalam syurga yang beruntung. Para pabok RKMUI yang kami hormati, berkhusus kepada Bapak Wafi yang berkendal waktu, saya akan segera bersama kita. Juga rekan-rekan semuanya, InsyaAllah. Allah SWT memberikan kepada kita satu perintah yang tidak. Perintah untuk berkuasa. Dalam sejarahnya Perintah puasa itu awal-awal adalah perintah Yang oleh Allah Dijadikan sebagai penghubung kita dengan umat-umat sebelum kita Allah katakan, menyatakan Kutiba'ala alikumusya Kama kutiba'ala alikumusya Diwajibkan atas kalian berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian Al-Iman Al-Qurlubi di dalam Al-Jabri'ah Kami Al-Qur'an memberikan penjelasan kepada kita Awal-awal kuasa -awal yang diperintahkan Bagi Allah kepada Rasulullah Dan para sahabat adalah Kuasa yang sebagaimana Diverintahkan kepada orang-orang Sebelum mereka Yaiti kaum-kaum sebelumnya Dalam waktunya Awkatan Dalam waktu-waktunya Maupun di dalam tata caranya jadi perintah Puasa Ramadan itu baru turun nanti di ayat ke-185, bukan 183 Ayat 183 ini bicara tentang puasa yang diperintahkan kepada Allah dan para sahabat dengan tata cara maupun waktu yang sesuai dengan apa yang diperintahkan pada kolkom sebelumnya Refleksi sejarah ini untuk kemudian agar kita lebih menghayati betapa kemudian di bahagian puasa kita ini di balik sanad. Jadi awal-awal di Madinah Rasulullah dan para sahabat berpuasa, puasa mereka satu, waktunya seperti kaum sebelum mereka. Apa itu? Khalifah Abu Dhubi menjelaskan dari berbagai riwayat disimpulkan puasa yang awal-awal dijalankan Rasulullah dan para sahabat adalah puasa 3 hari setiap bulan pada tanggal 13, 14, 15 sepanjang 12 bulan yang kemudian ada maka total puasanya ada 36 hari, 3 x 12 dilaksanakan pada hari-hari yang disebut sebagai ayah yang hari -hari putih, hari-hari putih hari-hari di mana bulan tanpa akan sangat putih di atas merah ini dari sisi waktunya, keibihannya tata caranya sebelum turunnya sholah al-baqarah ayatnya 187 maka puasa itu dijalankan dengan cara sebagaimana kaum sebelum kita yaitu puasa dimulai Begitu waktu tidur Jadi begitu waktu tidur Kita langsung berpuasa, tidak ada sahur Dan nanti Puasa itu diakhiri Ketika waktu isyak tiba Bukan bander Tetapi isya. Jadi dahulu puasa itu sangat panjang Dimulai sejak waktu tidur Diakhiri pada waktu isya. Pada awal-awal Rasulullah Isyallahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kuasa ini yang dijalankan Dan itu sangat berat Karena apa? Karena sangat beratnya bagi orang-orang asal yang kebanyakan bekerja sebagai petani di ladang-ladang kurba, maka kadang-kadang puasa itu tersambung-sambung. Bagaimana caranya bisa tersambung? Karena mereka pulang pagi sudah capek, wudhu, salat pagi, habis salat pagi ayah-ayah duduk-duduk lupa isya untuk berbuka. Karena duduk-duduk ayah-ayah kadang-kadang tertidur. Dan mereka berkata tidur, bangunya sudah terlalu waktu isya Maka mereka sudah bangun dan harus puasa ke hari berikutnya Sehingga apa yang terjadi pada orang-orang ansar Puasa itu beratnya luar biasa Karena kadang-kadang tersambung dengan puasa hari berikutnya Bahkan ada dalam dua ayat orang sahabat ansar Yang puasanya itu sampai tersambung tidak harus berubah Luar biasa Jadi kaifatan wa awqaatan wa maupun waqtaman qul katacaya diutus seperti yat, itu. Beratnya. Dan ini memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada awal di Madinah, beliau berada di dalam perasaan sebagai seorang nabi yang diutus sebagai nabi akhir zaman dan beliau merasa karena orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu adalah orang-orang yang mengetahui tentang berita kabar kedatangan beliau yang mengetahui tentang bagaimana ciri-ciri beliau yang mengetahui tentang tanda-tanda kehabilan beliau. Maka awal semua datang di Madinah itu paling berharap orang-orang Yahudi Nasrani yang akan pertama-tama bersiswa. Kenapa? Karena orang dan Injil mereka terbaca sangat jelas tentang kedatangan beliau dan tanda-tanda beliau. Oleh sebab itu, beliau memohon di awal-awal di Madinah, agar syahiat yang diturunkan kepada beliau itu semirip mungkin dengan seringan orang-orang ahli Kitab. Maka dulu awal-awal di Madinah Rasulullah sholat salatnya menghadap Baitul Maqdis ke Palestina. Ke tempat yang juga disucikan oleh agama Yahudi dan Nasrani. Awal-awal di Madinah puasanya seperti puasa orang lain. Ahli kitab dulu yaitu pada agama. Awal-awal di Madinah bahkan Rasulullah pernah bilang ya, pakaiannya bahkan sampai gaya penyirambut ya. Itu seperti gaya penyirambut para Yahudi. Awal-awal tetapi ketika Allah tampakkan kepada Nabi yang Sallallahu Alaihi Wasallam satu fakta yang tidak terbantah bahawa ternyata mereka karena dendinya, karena kemudian kebenciannya, karena kemudian ketidakrelaannya Nabi itu berasal dari bangsa Arab, lalu mereka kemudian semuanya merasa berat untuk mengikuti salah beliau maka Allah tunjukkan itu lalu Rasulullah diperintahkan untuk menghukum selisih mereka maka turunlah perintah untuk salat Bukan yang ingin menghadap Masjid Al-Aqsa, tapi menghadap ke Ka'bah, ke Baitullah, ke Masjid al -Aqsa. Sehingga kita kalau Haji Atau Nur biasanya akan ada ziarah ke Masjidil Timlantai. Masjid di, Masjid di pernah terjadi satu salat ketika turun perintah untuk memindahkan Timlant sehingga berhutama jamaahnya. yang semula menghadap ke Al-Aqsa, menghadap ke Al-Aqsa. Dekek pula Rasulullah mengubah tampilannya. Yang dulu mirip dengan parfum muka antik tadi, lalu kami kemudian berbeda dengan mereka dalam berpakaian. Dulu bagi beliau itu panjang. Lalu oleh Rasulullah ketika itu dipendekkan menjadi di atas mata kaki. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merubah. Dulu beliau si rambutnya itu ditarik ke belakang seperti parfum muka antik tadi. Jadi sisiran para Arab dan para rahib itu disisir ke belakang, ditarik Lalu sesudah itu Rasulullah mengubah sisiran rambut yang menjadi dibelah di bagian tengah. Jadi sisir belakang itu model tidak sama tadi sama dengan Rasul. Nabi ini modelnya tadi Rasulullah kadang-kadang Rasulullah belakang, tapi beliau membagi rambutnya menjadi empat bagian kemudian diikat masing-masingnya. Jadi berbeda. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala juga berita kali mohon. Sesinya mereka dalam soal puasa pun demikian. Maka Allah menurunkan surah Al-Baqarah ayat 180 Jadi ayat 184 ayat memakdum hari-hari yang tertentu itu bukan ramadhan sebenarnya. Kata Imam Abu Tholib itu adalah hari-hari yang tertentu, iaitu 3 ya, hari setiap bulan sehingga jumlahnya adalah tiga hari. Nanti ketika selepas selang dipindahkan puasanya itu menjadi puasa ramadhan yang tiga hari ada Ramadan buhun sin berkata tiga bulan bayatman agar puasa itu berillah sebagai puasa sepanjang tahun ditindakan ke bulan sebahagian puasa setengah bulan. Lah al-baba ayat 185 menyatakan syahrul madar alladhi uslimi al-qur'an ghudalahs wa bainan min al-dhulal Pakar Syiah dari Kursi adalah Yesusmu. Disitulah perintah Kostarwadah. Pakar Syiah dari Kursi adalah Yesusmu. Maka barangsiapa diakarkan menjumpai orang orang itu, hendaklah ia berpuas hati. Baru pada hari Jumaat sudah 40 Maka dulu di lembah cerdas-cermat ada bawa SD itu kemudian saya pernah berdebat dengan Dewan Juri. Kenapa? Kerana dilanjuri rotot, perintah kuasa Ramadan adalah Surah Al-Baqarah Adon 183, saya bilang, 185 bu. Kan dah, ini punci jawabannya 185. <tik> Lalu kemudian kita menunjuk nafsir, ternyata betul. Perintah kuasa Ramadan itu akhirnya 185. Yang 183 itu perintah kuasa secara umum. Nah, yang 185. Apa yang saya ingin mengusahkan oleh Yesusmu? Siapa diantara kalian yang mencuba memanggul itu? Maka dalam dia memerlukan ilah yang diberi pemerintahkan oleh Allah subhanahu taala pada puasa ketiga itu. Maka puasa itu berubah menjadi ibadah yang semakin berat apalagi diperbanyakkan oleh orang-orang asal. Dulu kalau puasanya sampai kesambung-sambung, kalau tiga hari masih kuat. Tapi kalau kesambung-sambung sampai satu bulan, kira-kira. Jalakalah kita para orang-orang saul, -orang, orang -orang, maka mereka para sahabat ansal itu mendatangkan rasul, salamul mursal, lalu mengatakan kepada rasul, rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, wahai rasulullah, Allah itu di mana? Kenapa Allah memberikan beban kepada kami, ibarat yang seringkan beratnya? Apakah Allah tidak mengetahui tentang keadaan kami, sehingga kami ini bekerja di ladang-ladang begitu beratnya, sehingga kami bisa puasa bersama-sama lebih? Untuk menjawab itu, Allah perlukan dari ya, kesalah, kesalahan selanjutnya Wa inna sa'alaka ibadika kita ini balik Uji bu da'udika kita, kita dalam Palis tajibuli wuli yu'binubi Tanah kuda usulah Wa inna sa'alaka ibadika ini Kata Allah, kita hamba-hambaku bertanya kepadamu Hai Muhammad, tentang aku? Kalau ada bentuk karir seperti itu kurun. Wa inna sa'alaka Yes aluna, yes aluna. Sa'al -alun dan seperti kalau ada tuntutan seperti di dalam Al-Qur'an, seharusnya dia ada syarat, bekada jawab. Jawab dia begini, "Faful," maka katakanlah. Kalau hamba bertanya kepada tentang aku dan Hamad, maka katakanlah bahwasanya, seharusnya kan seperti begini. Tetapi Allah subhanahu taala mengasihi untuk mengambil peranan untuk menunjukkan pertama dekatnya seakan-akan Rasulullah sebagai alaihi wasallam bilesakan dihapuskan dari pembicaraan. Di sini dikatakan pak ini in karet bukan pak bul ini karet tetapi pak ini in karet bukan maka katakanlah bahwa aku di dekat tidak, tapi Allah langsung mengatakan maka semua aku di dekat. Serak apa? Lebihkan dihapuskan daripada. Ulanglah untuk apa? Dekat-dekat aja, tidak ada gunanya. buat apa malah pekut ini. Ujian mutawat sejak ini Aku dekat untuk apa? Kata Allah untuk mengulangkan doa-doa kita ketika kita berdoa. Maklumatnya adalah syahdu Ijabah Ketika orang-orang berpuasa, ketika orang pernah lapar berdahaga, ke ketika orang pernah jadi yang dihalakan oleh Allah dengan tercantik betapa dekatnya saat ini seolah-olah kepada Allah s.a.w. Ia mulai, oh, ibarat Allah begitu dekat untuk menjawab Allah Dan bagaimana Allah s.w.t dengan begitu penuh kasih dan cintanya kepada Allah s.a.w. mengubah aturan Allah s.a.w. puasa kita itu di ayat 187 Dulu sahabat-sahabat menyatakan sepanjang berpuasa bulan Ramadan itu Hubungan suami dan juga puasa berlumat Tapi budak Umar Makhdu, Ya Rasulullah saya tak kuat kau sebulan Maka Allah menurunkan ayat Wohdi lalakum lalatasi yang dirapadu ilahi sa'i ku Kami halaukan bagi kalian Maka bulan Ramadan itu untuk Berdekat-dekat untuk sendiri Lebih dari itu Allah kemudian menurunkan aturan yang sangat indah Kalipun selisih mereka bukan cuma dalam soal waktu puasa Tapi juga tata cerai Yaitu Waktu lu surau bukata yang tak baik Alpubul kaitu tak biar Makai juga selalu berpajar Maka sekarang Makanlah dan minumlah Oleh kalian itu pada malam ramah Sampai jelas bagi kalian Beda dari putih Dari benar kitab Yaitu datangnya yang berpajar Sejak saat itu Kita diselunahkan untuk melakukan sabun dan sahur ini yang memberikan kuasa dan kuasa kita. Dan bahkan sahur itu adalah keberkahan. Puasa sampai-sampai bukan untuk menunjukkan seseorang itu kuat menahanlahkan atau bukan. Bukan, puasa itu untuk menunjukkan kenapa seolah-olah ya Allah di Allah. Maka puasa itu tidak ada bangga-banggaan. Aku tadi sahurnya jam 12 malam dong. Tidak ada bangga-banggaan seperti itu. Justru berkahnya itu pada yang mengakhirkan sahur. Jadi tujuannya bukan pelapan-pelapan. Tujuannya bukan kemudian membuat perut berbunyi-bunyi. Dan puasa itu dibandingkan, susah dipamerkan. Mau pamer puasa itu kayak apa? Mau pamer seger banget juga? Kamu puasa apa enggak sih? Pertanyaan. Mau pamer lemesnya, mau pamer lemesnya juga aneh. Ini cuma puasa kayak di aja kok lepas itu. Jadi apa yang mau dipamerkan dari puasa itu? Tidak ada ilah, ini hanya luar biasa. Ada kita itu hanya berpamer kepada Allah. Maka, mengakhirkan bahkan sahur dan penyederangan berbuka itu menjadi bagian dari Pertama kemudian dia anakkan Allah-Allah ada di situ Allah tidak tidak ingin melihat apa-apa yang itu menyiksa diri Itu bukan. puasa itu bukan ibadah untuk menyiksa diri Bukan, sama sekali Puasa itu untuk melatih, dia taruh biaya Dia pendidikan, dia pelatihan dari Allah Maka di dalam puasa itu, tidak tidaknya kita mendapatkan beberapa latihan Yang pertama, latihan puasa perut Paling berdasarkan saja jadi kalau kita nanti menyusut program puasa Ramadan kita Papadab kita 29 atau 30 ya tadi Jadi judulnya sudah dipatok 30 hari gitu. Jadi kalau 29, saya dipermanai nah, Pada titik ini Yang kita nanti pertama-tama adalah soal berpikir Tidak jauh-jauh puasa kita soal buruk Terus Allah Betul kemudian, di bulan Ramadan itu Adakah semua bulan Ramadan dan adakah kita di siang hari Di setiap hari kita, seperti siang hari di bulan Ramadan Betapa takuan itu terasa, Bu, coba ada ga bu, kira-kira ya Kira-kira Ya, siap-siap bulan Ramadan, jam 12 Buka kulkas Lidup, esiluk banyak-banyak Habis itu ambil tahu, kanan juga soal-soal bibirnya, terus keluar kata-kata-kata dia bilang, Aduh, panas banget, dia puasanya. <laughs> Aneh begitu, jangan kan begitu, Masya Allah kita ini di dalam suasana itu, mengapa luar biasa kita di dalam jaga diri. Kutus saja, Pak, umumnya agak Jangan sampai dia kenal, sikat gigi aja dikurangi porsinya, gitu. Sampai biar wakil kasturinya muri. <laughs> Masya Allah bertambah hari akhirnya kita nah, Itu adalah sholat ya Penjaga kumasa kita Ibu-ibu icipi -ibu, makanan Apakah kumasa di luar dia Duitnya sekali terlidak Membersihkannya berbulan kan Luar biasa kita adalah soal seperti itu Dan nah, apakah di luar Ramadan kita juga sangat bersikap Dan dikit, kalau di luar Ramadan Jangan kan yang haram, yang halal jadi kan tidak tahu Apakah di luar ramadhan kita kemudian menjadi orang-orang yang sangat berhati-hati terhadap jalan sampai ada berharap yang masuk? ke percayaan. Karena di tengah-tengah ayat tentang kuasa itu tadi kita baca ayat selamat datang murnan itu bicara tentang doa tentang ibadat kita tidak kata tidak ada Allah, tidak ada Padahal masuknya maknanya hal itu adalah penghalang bagi doa-doa tipu-tipu. Ada sahabat kerana saat tidak Ali Al-Wakas Pada suatu hari Dia itu malam-malam Itu inisiatifnya Tercumbar Dia mencapai air di dalam penjaga rejil Nah dia siap-siap menjaga Di depan rendahnya Rasulullah Dan ternyata benar pernah lalu Rasulullah Bakun untuk selamat malu Maka putri Rasulullah Bakun Saat 19 langsung menyerahkan Ya Rasulullah membutuhi, sudah saya siapkan Maka Rasulullah bahagia sekali melihat inisiatif ini saat itu Lalu kemudian Rasulullah berkati pada saat Hai Sa'ad kamu pengen didoakan apa? Saya akan doakan. Hmm. Kalau kita kira-kira kita ditawarkan Resul untuk didoain apa? Kita minta apa? <tuh> kita apa pak? Jabat pak Jabat? Kita jadi pejabat? Ada yang minta masuk juga, ada yang minta macam baca diri ya <kercase> Memang permintaan itu Menunjukkan kecerdasan kita Maksud saya begini Coba lihat permintaan yang saya bingung di atas Ketika saya bingung di atas Kamu minta saya doakan apa di saat Apa jawaban saat Aku minta ya di doakan ya Rasulullah Agar semua doaku bisa saja Cepat sehat Cepat sehat Jadi kalau saya bingung di atas doakan Ya Rasulullah Agar semua doaku bisa saja Kalau semua persen Kita lihat permintaan ini Dan amat bantulah aku hari sa'at dan perbaiki makananmu bantulah aku hari sa'at dengan memperbaiki makanan jadi apa hubungannya makanan dengan doa angkat doa tadi sekarang Rasulullah satu hari bercerita ada seseorang dia usapil sedang berada di padang pasir dia berada dalam keadaan berpuasa ketika dia berpuasa lebih baik dia yang ketiga Dia orang yang terbang Ketika dia di padang pasir itu Dia dirampok Bekali dengan pasir Empat, dia bergadakan tangan yang tulangi Dan berdoa yang bina-bina Maka apabila Nabi SAW Orang ini sebenarnya Satu saja dari empat keadaan itu Dia terlumi Dia akan dikabungkan doa itu oleh Allah Tapi ada satu yang membuatnya terhadap jadi musafir saja, musafir itu doanya musafir Makanya kalau lagi musafir, lagi sampah, lagi berpergian, banyak doa. Doanya musafir, musafir. Dua, saib orang yang puasa, doanya juga musafir. Maka kalau sudah berpuasa banyaklah doa. Tiga, terdolini orang terdolini juga doanya musafir. Tapi jangan kita terdolini. Jadi aku doa tiada musafir. Tidak boleh. Hak Nabi dakwah kita jadi apabila mengadakan menyeb... tangan kembali dengan menyebut asma-asma Allah yang baik, itu Allah tidak kasih baru, kata Nabi. Kalau ada hamba mengadakan tangan kembali menyebut nama-nama yang, maka Allah malu kalau dia tidak berhenti. Orang ini empat hal yang membuat dia doanya seharusnya setajam. Kata Nabi sangat-sangat bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan dan mendengar doanya? Kalau apa yang dimakainya itu barang tarot, apa yang dikenakainya itu dari yang haram Sesuatu dengan harum itu, menghalami doa kita Menghalami doa kita untuk sampai keadaan Allah setelah tahun Maka Ramadan adalah mulai membersihkan diri Di Ramadan kita yang akan diharum lagi Kita yang harum saja tidak sedih Makanya kemudian kita memohon kepada Allah kita banyak doa apa saja. Sebagai tarbiyah, berpikir sebagai latihan agar di luar Ramadan kita juga tidak suci pada apa-apa yang syubhat, apa-apa yang tidak jelas, apa-apa yang samar-samar, apa-apa -sama, kata dia, yati, yati. yang ramal. Jadi, jadi, jadi, jadi. Allah sebagai ujian dalam tempat kita sendiri, dahari di tanah ada pembiayaan kalau Allah selah ada buat Dulu waktu kecil saya baca fikir Ramadan itu ada ada. Karena di dalam fikir kepindihan kan pembatal kuasa Ramadan Gawang itu okay, siap, setelah satu, satu membatalkan puasa Allah berkata apa? Muntah dengan sengaja. Dulu saya bimu. Orang, oh benar muntah dengan sengaja. <tuk> <tuk> muntah itu enggak kan enak. Muntah kok saja. itu? Di zaman kita apa ada buku orang muntah sengaja? Jaran-jaran kan ya. Tapi ternyata setelah membaca siram, saya baru mengerti bahawa dulu di masa SAW dan para khabat muntah dengan sengaja. Itu sesuatu yang jabat dilakukan kalau baru sadar bahawa apa yang tadi dimakan ternyata sebenarnya tidak jelas. Jadi, seri rakotan, seri balai untuk aku pulang satu-sat. Istrinya sudah beri dapur, tapi dia lihat di meja makan sudah tersedia di dapur. Maka beliau langsung makan. Istrinya masuk dari dapur, bawa makanan. Kade, loh, kok sudah makan? Ya? Biasanya tanya dulu makannya dari mana. Ini kok nggak banyak-banyak. Iya, ini dari mana tadi? Kamu melalui di diri, dari mana tadi? Sekiranya kamu, ya, masa itu? Kata istri, bukan bahan, Dia telah makan Waduh, tidak membuatkan kemuliaan ya? Dan ketatangan kan, yang berkata, Ah ya mohon maaf, tadi dari situ ke istri saya ya? Ya, itu lah dia, oh itu kegiatan sendiri bu? Enggak, itu hadiah juga dari ketatangan sebelumnya Itu orang yang lupa para sahabat juru, mereka itu orang ketatangan merasa ketatangan ini lebih berhak ya Dan ketatangan sebelumnya yang kami Bu, nah, Tadi ngasih hadiah dari tangga sebelah sini ya? Iya. Itu masak sendiri, Bu. Wah, wow, ini bagian dari tangga sebelah sini. Begitu ketemu, ujungnya ternyata dari seseorang yang pekerjaan sehari-hari sebagai karir, dukun, peramal. Maka begitu tahu, ambilkan permisi dan kemudian cari tempat tersembunyi. Begitu sebenarnya dia kemudian masukkan dua jarinya ke kerangkuran, kemudian dia letakkan. Saking takutnya itu berasal dari Hal yang Dari syuhat Karena pekerjaan yang disebutkan adalah Kahir Tukun Parambal Kenapa Allah akan berasal berbicara berbicara? Ya? Karena kata-bicara ya, Allah akan berasal bersabda Dari yang tukun dari benda yang harum Maka tidak ada yang lebih lain baginya Jadi semua dia berasal berbicara Halimah Syafirullahaladzim Ketika ditanyakan makanan yang harum Kalau kita tidak tahu Bukankah kita tidak berdosa? Kata Iyum Shabihi, kalau kita tidak tahu kita memang tidak berdosa Tapi ingatlah bahwa Dampak dari barang Haram yang terpakan oleh tubuh itu akan terasa Kalau ada bagian dari mata kita yang tumbuh dari barang yang Haram Maka kemudian dia akan lebih suka melihat hal-hal dari Haram Kalau ada tangan tingkat, kemudian bagian matanya itu tumbuh dari Christian Haram Maka ia juga akan lebih mudah, lebih ringan untuk melakukan Amalan-amalan Haram kalau kaki kita ada yang tubuh dan kegiatan yang harum juga Maka dia juga akan beri mudah pelanggan ke tempat-tempat yang harum Beran diajak muslim, beran diajak taat, beran diajak terlaku Beran diawasi ibadah Jadi, pertama, dalam target normal kita. Dalam 30 hari Lortina, dia belajar Untuk menjadi orang yang berhati-hati terhadap setiap riski Yang hadir ke luar kita. Di ruangan itu, setiap istri hendaknya berlatih untuk suami suaminya dengan kata-kata yang besar Pak selamat berjuang bekerja di sekian pak Ingat pak, kami yang di rumah lebih sabar untuk lapar daripada menahan silsa keakhiran bahawa perubahan yang hal halal-hal aja ya pak ya, tidak bisa ada adek Demikian pulang suami. Yang kemudian berlari selama Ramadan itu untuk berpuasa dan tidak tidak sudi pada, bahkan dia ya, kalau bahkan dia juga terbiak untuk keluar dari Ramadan jadi orang yang paling teguh. Wah, tapi bodoh bodoh. Alu pak, bapa, dia lain juga terima kok pak. Kalau Bapak tak terima sendiri, tak enak sama yang lain pak. Pak tu di laci sudah tersedia pak. Kalau nih bawa lagi, kasih pak. Eh, apa ini? panggilan okay, sempat dan iya karena sepanjang ini yang ada di sekitar kita dengan berbagai pecah bentuknya itu yang Allah tidak hatikan kepada kita di mulut orang-orang ini sepanjang satu puasa perut kita yang kedua target besar yang adalah puasa yang mulut kita ini masih sarungan pecahangan semua orang jadi kuasa yang mulut kita lalu kuasa yang kita banyak orang yang disebutkan ulasan dari Nabi selatan Allah tidak butuh kepada lapar dan hausnya. Alkitab jaga saja. Jadi kalau itu dulu dari perhakka dia burung, burung itu bisa berbaga hutan, burung itu bisa berbaga kitab, burung itu bisa berbaga domba, burung itu bisa berbaga kibah, berunci, berwasi. Karena dulu dalam bismillah sahih budi. Bagaimana boleh mencabutkan sebuah kisah yang sangat luar biasa ya. Dulu zaman api ada dua orang yang berpuasa ya. Dua orang yang berpuasa itu kemudian Sampai berada puasanya Itu sampai sekarang Bu, oh, puasa sampai sekarang itu banyaknya Kok oh, bisa ya, puasa sampai sekarang Kita sih di Indonesia tidak membayarnya begitu ya Paling sebuah ekstrim 2.35 derajat seksis Bayangkan ini Tempat-tempat yang -tempat bergurung pasti dia, suhu di luar bisa 54 derajat Celsius. Dan kalau itu mesin panas, puasa siang hari ini sangat panjang Dan apalagi kalau kita membayangkan, jalan-jalan kejadian -jalan itu jadi sebelum ada perintah sahur Jadi puasanya kesambung tanpa duduk sebelum jatuh Dan dua orang yang berpuasa sampai sekarang ini adalah pada Nabi, soal-soal dan kemudian Yang membawahi lapor, ya Rasulullah, ini orang kuasa sudah sampai kayak begini ya Rasulullah, kasihi ya Rasulullah, bolehkah dia membatalkan kuasa, bolehkah dia berbuka ya Rasulullah Rasulullah itu orang yang paling penyayang, tetapi ketika melihat dua orang ini, ajaibnya Rasulullah itu tidak tegak, ketika melihat dua orang ini ajaibnya, Rasulullah itu memalingkan paling dan wajah Berpaling bukan Bagaimana para syarat lagi, Ya Rasulullah tolong, Ya Rasulullah terkasih, Ya Rasulullah sudah sekarang, Ya Rasulullah tidak berpati, Ya Rasulullah Gila itu kalau kita beri mereka mangan Rasulullah kembali ke kembali Sampai tidak kali, Barul Rasulullah mengajarkan, ambilkan lelokok kembali di Siapa ya Rasulullah? Lelokok kosong Lelokok kosong di bawah Lalu Rasulullah kemudian membawa lelokok ini ke orang pertama Dan orang pertama ini mempunyai oleh Rasulullah diminta untuk tutup sudah kelompas, tak adanya seperti itu Tapi ternyata kadang diseluruh muntah Tapi kalau kita nanti belajar kebenaran Muntah dia ini berperbaik, karena dia mengeluarkan kopsin-kopsin dari di bagian ke atas Dia berusaha meminta kadang-kadang, tapi muntah Masa beruntah pada Menjijikan sekali Di situ ada sisa makanan yang sudah kusuk Akhir baunya dijijikan Ditambah kemudian Ada sepihak-sepihak Bagian dari Seluruh kesetanannya yang ingin ia berganak dan bergarap musuh Menjisihkan sekadar, itu mengisih paru mangkuk Mangkuk ini lalu dibawa kepada orang kedua Dan orang kedua juga ingin beritakan untuk muntah Sama muntahnya, keluar, maka penuh semangkuk itu Rasulullah akan mengatakan itu dan tunjukkan kepada halayak akhir Lihat dua orang saudari yang dia berkini Mereka berpuas orang diri dari apa yang dihalalkan oleh Allah tapi mereka merusak puasanya Dan mereka diharapkan Allah Puasa sepuasa Tapi seharian yang dilakukan hanya membuji Dan membuji dan membuji Membicarakan ayat saudara Maka demikian Allah yang masuk ke mulut mereka itu Itu Lebih berjijikan daripada yang dari keluar ini Seakan-akan aku masih bisa melihat Di setelah-setelah gigi mereka terdapat Dan dibangkan saudara Maka puasa ini Tidak terbiaknya gedung yang harus kita jaga betul-betul adalah soal mulut kita agar kita keluar dari rumah Tadi sebagai orang yang lebih terjaga di sana kerana betapa banyak orang yang terkelompok ke kerakaan wabijabah, wabijabah, wabijabah dalam cerita beliau tentang Sabda Rasulullah itu karena di sana dan alakah banyak hari di hari ini orang yang bangkrut karena di sana orang karena orang-orang yang Menggoliki orang lain dengan tangan mempunyai Itu di hari yang akan, akan dihadapkan itu para pemugatnya Kalau ketika para pemugat itu datang, Mereka mengatakan, ya Allah Ya Rabbi, orang ini di dunia yang belum mempunyai saya begini-begini Maka Allah akan memberitakan ambil pahala kebaikannya Jadikan sebagai pahala kebaikan Apa itu kuasa? Kalau kuasa itu pahalanya Kalau ada, akan diambil oleh orang-orang yang kita apa punyai Apapun hanya? Ya itu lain selanjutnya Apapun hanya? Selain perjalanan apa budaya yang sedekat kita Takut semua kebaikan itu akan diambil oleh orang-orang yang kemulia Kita leluhi dunia yang kita Dan bahkan Rasulullah Juhlullah Juhlullah ada orang yang akan habis kebaikan itu diambil oleh orang-orang yang muda Lalu menggantikan Lalu apa yang harus dilakukan? Dosa-dosa dari orang-orang yang leluhi dunia yang bisa kita Akan diambil untuk dikantarkan kepada dosa-dosa orang yang kebud Dosa dari orang yang fitah Dosa dari orang yang kemulia Dosa dari orang yang kemulia Tuhan itu Mak. Wasa perlu. Ini bagian dari hal yang paling dasar. Lalu kita ini berpuasa La Allah, kita supaya dari orang-orang yang bertakwa. Takwa itu tujuan di kita, Tapi sekaligus juga di kita libaghtina. Pada dia pada hari Agar kita mampu menyusun jadual, menyusun rencana, menyusun program ketaatan kita selama Ramadan. Dan menyusun program ketaatan itu bagian dari takwa. Kenapa begitu? Al-Biput Al-Bzali menjelaskan Di dalam Di dalam Masa beliau Saya tahu dalam Ustaz Wasi Basian Diaklus Kata beliau, takwa itu ada lima musuh Satu, burung babak Takwa itu Burung babak Menangisah sangat biasa Di bersamari, diakwasi Di lihan, di dengar oleh Allah Sampai beliau Maka dalam soal Ramadan ini lagi kita sudah dapat ya Hampir otomatis ya kata-kata Ramadan itu begini Kita merasa ya, Allah setiap sampai kita tidak mau kecil berbunga pada Jabodon Dasian Kita itu tidak mau kecil berbunga pada Jabodon Dasian itu kenapa? Karena alasannya Ya karena Allah tahu, gitu, ya, kesitu tidak ada orang yang tahu Itulah takut atau pikiran ada orang yang merasa tepi kalau sudah hijil puasa nanti buka bersama aja enggak ihad. Ibu benar enggak ya? Kalau kalau orang yang benar berpuasa dengan yang tidak puasa meskipun acaranya sama-sama buka bersama, bidangnya sama tidak kira-kira kena jua. Error yang puasa berdurang tadi. Ya? Iya. Itu juga gambar yang belum kita jangan suka mencicipi duluan ketika yang puasa buka aja ya. Di bagian dari kitab wak kita merasa yang sedang menurut saya. Kita dalam rohkoban itu merasa bahawa sepanjang hidup kita kita adalah aktor dan aktris film. Yang kameranya Rocky Buna Adin serang biasa perekam kameran perbuatan kita itu. Terus nyala, tidak ada habis baterai, tidak ada sorong serang film. Terus dekati semua amal kita itu akan ditampakkan kewalaian yang dapat lalu. Tapi selalu bersabda, kalau dihadapkan Allah, hamba itu akan mengalami dua kejadian yang, yang bikin baru ya. Dan salah satu kejadian yang bikin baru itu ketika kemudian satu, nikmat-nikmat Allah ditampakkan kemudian ditanyakan, ini nikmatku kepada aku, betul, nampakku, lalu seorang hamba itu merangui Lalu setelah itu Allah tampilkan amal perbuatan ditanyakan di depannya Lalu ditanya ini betul, amal perbuatan di dunia, hai hamba maka hamba itu jadi semuanya tetapi tidak jadi iya, ya Allah maka tergantung amal perbuatan itu, apakah dia merasa baru atau tidak. Kalau semua amal perbuatan yang di dunia itu, itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, maka rasa baru ini sedikit. Tetapi kalau kemudian banyak dari amal perbuatan di dunia yang ditampilkan itu, hal-hal yang tidak patas kemaksianan, kedurhanan kepada Allah, maka seorang tak merasa baru kepada Allah dan gambar Nabi. rasa Ada yang tergelam sampai mata kami di dalam teringat rasa malu itu. Ada yang tergelam sampai lutut, ada yang tergelam sampai pinggang, ada yang tergelam sampai pundak. Ada yang tak, tanpa tubuhnya kerana rasa malu yang sangat parah dari dari apa yang terkambil itu. Jadi mari mengurangi teringat Dia akan banjir di bukit dan ilmu itu di hari berbangkit itu dengan sekarang mengerjakan perbuatan yang yang tidak memerlukan Muraka bagian pertama Ini takwa Bagian dari takwa Bagian takwa yang kedua ini ada hubungan dengan apa yang kita sebut Lagi perencanaan itu Yaitu mu'ahadhan Bahwa di dalam takwa itu ada unsur bagaimana kita nampingnya jadi kepada Sekali sudah menyusun rencana-rencana ketaatan kepada Allah Menyusun rencana-rencana ketaatan kita kepada Allah Kalau Allah prakteknya biar mudah bagaimana nanti akan ada Utuh ketiga dari tahu yaitu muhasabah. Dan kalau tak punya muahada, tidak mungkin muhasabah. Kalau tak punya program, tak mungkin bisa evaluasi. Kalau tak mungkin bikin proposal. Kalau tak bikin proposal, tak mungkin ada laporannya. Maka di sini pula aman-aman ketaatan kita itu harus direncanakan. Di dalam ramadan, misalnya apa yang bisa kita bicarakan untuk ramadan kita? Misalnya biar gampang, semuanya pakai kalimat. Saya Ramadan ini sholat berjamaah lima waktu. Saya Ramadan ini selat rawat di masjid minimal lima kali sepukar. Saya di bulan Ramadan ini sedekah minimal berapa? sehari, lima ribu ke lima puluh ribu. Lima puluh ribu. Saya Ramadan ini tak setiap hari kepada minimal lima orang. Saya orang modern ini baca Quran minimal berapa? Lima juz satu, lima halaman tiap selesai sholat. Ayo, kan benar ya, bisa ya? Kalau 5 halaman selesai sholat sehari, sehari kan cuma kali sholat ya, yang wajib maksudnya. Kalau 25 halaman, lumayan sudah tidak dari Terus apa lagi? Saya, Ramadhan ini Selanjutnya, tetangga Minimal Lima orang setiap Lima tetangga setiap Bagi-bagi berbuka maksudnya Dan perintah itu berbuka Lima orang setiap tiga hari sekali Saya, Ramadhan ini <tuk> Apalagi? <bu? tuk> Pokoknya semua yang kalian lakukan ya? Itu memudahkan kita untuk evaluasi Itu target Lebih boleh, tidak dilarang Nih, aku gak mau lah hari ini Loh, kenapa kok gak mau setelah terakhir Udah lebih target Gak perlu begitu, tapi barangkala ketahanan-ketahanan itu penting Karena tahapan ketiga, tadi ada uang sahabatnya bila takwa itu terkandung muha sabah nah muha sabah ini susah kalau kita gak punya program kan gak bisa dicetakin sukses apa beda sukses apa beda sukses apa beda kalau kemudian kita juga bikin programnya lalu muha sabah muha nah, sabah ini bisa tiap 10 hari atau tiap 3 hari atau bahkan tiap malam hari ini semua target sudah terjadi ya, sejujurnya kurang sama 40 orang nih terus cari 4 adik dan sebagainya. Itu bisa. Pohas apa yang ketiga, Yang keempat, di dalam pusat takwa itu ada yang namanya Muhaqabah. Muhaqabah itu apa? Muhaqabah itu menghukum diri kita kalau kita gagal mencapai target. Tapi juga memberi penghargaan kepada diri kita kalau kita berhasil mencapai target. Contoh, saya dengar pada pelototot itu program-programnya setiap saat adalah salat berjamaah di waktu di masjid. Tapi saat itu masuk ke berbat dan tubuh, Terpesona kebun dia itu sedang akan padang. Wah kebun akan padang. Setelah itu kemudian dia keluar dari kebun. Ternyata salat asar sudah berubah. Maka dengan alasan yang perlu saya kebisa, dia melihat rasulullah dari alam yang rasulullah dari alam kebun itu yang mau padang itu saya ketinggalan salat asar. Kalau kemudian rasulullah kebun itu saya setengah akan semua dijahit. Dapatkan apa itu? Masihkahlah hasilnya Hei tapi tetap tahanlah kerudu untuk mempunyai program jadi satu hal yang sebetulnya kadang-kadang kita begini ya Bu, kami belanja di mall gitu ya berarti dalam sholat <tay> di rumah, pasar-pasar gitu ya saya sederhana kan semua isi buat gini yang berani ya kalau sebenarnya dibeli gak apa-apa dan Umar juga pernah misalnya memberi hadiah kepada dirinya kan, tapi dia berhasil Misalnya, setelah selesai kalimah kemudian setelah berjaya, dia mendamping Rasulullah sudah merasa sangat, sangat, sangat fitas, maka Allah pun berpamit kepada Rasulullah, Rasulullah, saya dulu e, punya janji kalau sudah berhasil mendamping kau dalam sekian maka saya ingin umroh. Maka Allah kemudian memberi hadiah kepada dirinya, dan hadiahnya adalah umroh. Kita sendiri yang memperhati hadiah umroh, itu ada terima uang kemarin di muda dan buyorat kita dapat hadiah uang kata muda di jedah hadiahnya uang kata kamu di jedah ini walaupun itu berat dan pemberi nah, hadiah dalam bentuk-bentuk yang positif ini pemberi ya, hadiah untuk... itu bagian dari Allah dan yang terakhir bagian dari aku adalah mujahadah mujahadah beradanya bagi mereka kemudian kita di dalam uh, Waktu-waktu selanjutnya, berjuang Dan menjaga ada mbak itu yang dibuang kenapa? Kalau ramadan tadi setan-setan saja -setan dibelengkuh Maka bukan ada orang yang susah ropator datang Kita khawatir di dalam diri sampai simpan sehentunya Kita ini kadang-kadang, nyah ropator nanti Kenapa kalian merasa dibelengkuh? Enggak? <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Fasilitasnya enggak sebebas kemarin, bidyan. Apa ya? Fasilitas pasien banyak yang tertutup Ya, proposal lagi. Gitu. Dan sebaiknya juga kalau kemudian keluar dari Ramadan itu bahagianya, aja, lebih baik gitu. Yes, yes Besok jangan minum Jangan-jangan ini setan yang tahu lepas bumbu, gitu. Yeah. Kalau Ramadan kita bisa berjuang, indah sekali, kenapa? Karena Tuhan Bupi Abul Jaya, nah dibuka minus Turgat Tuhan Bupi Abul Jaya, itu lebih teranggala Tuhan Bupi Asyari, saya cakap tadi belum Dan maka tentang terbesar adalah ya, mempertahankan Mbak dan Ramadan kita harus lebih berjaya Ada yang selalu menurut, ya pokoknya tidak ada yang kayak Ramadan Kalau habis Ramadan kami masih turun, ibadahnya. Itu Jadi ya boleh kita ini, habis Ramadan, pasti turun, ya? Katakan saya, Allah SWT boleh turun, asal turunnya tidak lebih banyak daripada lainnya. Sebelum Ramadan kita kayak apa? Kemudian kita masuk Ramadan itu memang puncak kita luar biasa dan berhentak pada Allah. Nah, pada selesai Ramadan itu boleh turun daripada Ramadan, tapi tidak boleh lebih jalan daripada sebelum Ramadan. Jadi bagaimana makna Ramadan itu sebagai bulan untuk kita bertanggung. Ya? Sebenarnya syawal itu artinya bulan peningkatan, itu tersamal. Meskipun tetap saja syawal itu lebih rendah keadaannya daripada Ramadan, tapi tidak boleh lebih rendah daripada syakbar. Jadi makna syawal sudah dibulat keingkatan. Nah, dengan penyusun program-program tadi, kalau kita tak biasa bersesempurna, sama kandilis terkodanya. Demikian saya sudah diterimakan lewat kandilis tadi, waktu punya habis. Ya. Uh, saya saya pula heran. Eh berkat atas segala perkenan saya berikan kepada MC, mudah-mudahan saya ada untuk diskusi, mudah maaf atas segala perkenan dan di seluruh waktu menonjolkan. Oke, okay, saat ini akan dibuka sesi tanya jawab. Eh uh, untuk pertama ini ada Tiga orang penanya. Eh uh, silakan ada ingin bertanya silakan mengangkat tangan. Bisa jadi Bu Oh tak kenapa saya belum punya mesti alamat-anak cukup puasa gitu? <laughs> eh, hey, silahkan ada... ada yang mau bertanya? Oh iya, ada satu orang. Ada lagi? Dua, tiga. Ya, ya. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila dari Peperangan Malaysia, mau bertanya kepada semua sahabat. Terlebih dahulu, terlebih dahulu, terlebih dahulu, terlebih dahulu, terlebih dahulu, terlebih dahulu, terlebih dahulu, Kita dahulu, selama bulan terlebih dahulu, terlebih dahulu, terlebih dahulu, terlebih dahulu, Kesulitan itu kan ada yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Bagaimana puasa untuk ibu hamil? Ibu hamil jangan-jangan yang masih masalah itu seorang berpuasa berapa hari? Mereka tuh uh, beralasan tidak tidak berpuasa karena mereka bekerja keras, gitu bekerja keras, okay, gitu. Dan kemarin saya juga nanya tuh ke Ustadz ya, salah satu Ustadz itu bilangnya kalau kerja keras karena dia uh, ya, kerja keras kayak begini itu, dia tuh nggak nggak nggak dapat nggak dapat keringan tidak berpuasa gitu. Karena itu uh, tidak disebutkan dalam Quran gitu. Tidak uh, ada kalian sakit dan musafir gitu. Dan untuk yang musafir sendiri ini kalau bawa Ustadznya. Uh, uh, walaupun mungkin perjalanannya gitu perjalanannya saya sih ke Kalimantan naik pesawat gitu kan nah, naik pesawat itu kan cuma paling berapa jam ya kan nggak terlalu capek juga gitu. Nah itu pun dia tetap dapat keringanan untuk uh, tidak berpuasa kayak gitu. Nah pertanyaan saya apa ya? Saya terakhirnya uh, kayak mesafir tadi mesafir yang yang dia tuh tidak tidak berat juga gitu kalau pernah pesawat malah dapat keringanan. Tapi kalau orang yang saling perjalanannya memeras gitu kayak gitu bahkan, malah nggak dapat keringanan. Gitu. Uh, mana -mana uh, uh, jadi, jadi uh, saya mau bertanya. Jadi kalau misalnya tadi kita tentang, tentang hal hal yang haram ni, dan bauhan dan apa-apa, tentang hal hal yang haram. Jadi misalnya kita sudah memakan sesuatu yang haram gitu, barang tu kita tait, uh, itu sebelumnya tidak diketahui. Nah, selepas beberapa lama, beberapa tahu, beberapa yang bulan atau hari gitu. Kita hanya tahu gitu, ternyata makanan itu dalam tibular yang ternyata hasil dari hal yang tidak boleh digambung haram gitu. Nah itu bagaimana cara eh, mengingat tentang hal itu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selatan, Ustaz. menjawab. Baik, yang pertama. Pertama apa yang disunahkan selama Ramadan Semua amalan yang tersunah di bulan yang lain Maka tersunah pula di bulan Ramadan Dengan kesunah yang sangat agung. Karena sampai Nabi SAW segala yang sunnah di bulan yang lain Maka dia terhitung pahalanya sebagai pahala Ibadah wajib di bulan Ramadan Sedangkan ibadah wajib di bulan Ramadan Maka dia dilipatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepuluh kali, tujuh puluh kali, atau bahkan tidak terbatas maka amalan perintah pun tetap penuhi yang wajib ini target yang tidak boleh lepas satu sekali yang wajib itu apa? satu, sholat dua, puasa kemudian penuhi sunah-sunahnya jadi ada orang yang agak keliru misalnya sholat isahnya di rumah, kemudian berangkat berikut sholat terawih dan belakangan gitu ini kan makhluknya lebih besar, Pak. Seolah kisya berjamaah Itu satu nilainya dengan kiamul lain Sepanah malah penuh Itu saja di bulan yang lain, nah di bulan Ramadan Apalagi? Nah, bahkan penuh di dulu, yang wajib jelas Berkembiraan kesunggahan-kesunggahnya sumber Nah, uh, selang terawih, Itu juga kemudian Menjadi satu kesunggahan yang uh, Menjadi sisi bulan Ramadan Yang lupa untuk didedakkan Dulu, Ibn Salah Rasulullah hanya tiga malam Salat di masjid, lalu beliau mempilih Karena banyak sahabat yang berdiri untuk salat di belakang beliau Salat terungnya Rasulullah ketika itu Di rumah pertama, bacanya surah al-Maknoram sahabat selesai, tambah iqor sampai selesai tambah maknoram sampai selesai, al-Maknoram sahabat selesai, tambah maknoram sahabat Al-Maknoram sahabat selesai berat ya. Lalu 3 hari habis itu rasulullah tak muncul. Maka sahabat bingung bertanya-tanya mereka akhirnya salat sendiri, salat sendiri. Tiga hari boleh rasulullah muncul lagi. Lalu tanya, para sahabat yang rasulullah kelaparan tidak muncul lagi. Karena kata rasulullah, aku khawatir kalau kalian kemudian merasa berat dengan salat itu dan merasa harus seperti itulah salat layel di bulan Ramadhan, maka aku ingin memberikan keringanan kepada kalian. Nah sejak saat itu salat Terawih, sampai bersambungkan asli, kemudian di jalan-jalan sendiri-sendiri dan menurut istirahat di masing-masing. Sampai di masa masing sampai satu rumah-masing, dia ingat jadi ini sih sudah tidak baik lagi. Kenapa? Karena ingat di pesantren masing ketika itu ada banyak jamaah, masing-masing berani, makanya sendiri-sendiri, berubah, bacaannya keras-kerasan, gini ya. Atau umar ini sih kacau balong begini, gitu. Maka uang kemudian sejak saat itu mengumumkan, Mulai hari ini, mulai malam ini selatannya tidak beristirahat semuanya jamaah. Lalu Ubay bin Kaab, ah. Ubay bin Kaab ah ini ahli Quran yang tidak berdasarkan Al Rasulullah ambil Quran kata Rasul dari empat orang. Satu Ubay bin Kaab, ah, dua Abdullah bin Mas'ud, tiga salim, mula dibundarkan empat, tiga salim Yang keempat, yang keempat adalah mawad bin Jabal. Jadi ini Ubay bin Kaab ah ahli Quran nomor satu. Nah, oleh Umar, jadikan imam, lalu seluruh, yang pasti seluruh, salam. Ketika itu Umar ditegur, ini bid'ah biaya sedih si Ini bid'ah. Tapi kemudian Umar menjawab dari kelihatan yang sangat tertentu. Kemudian Umar ditegur, ini adalah bid'ah yang sebenarnya baiknya Daripada berserata, bagi pakoh banget masing-masing punya -masing, ilum semua. Berubah masing-masing jelek banget sih yang dia Lebih baik yang seperti ini. Ini kata, tidak berapa banyak kata berdua. Maka sejak saat itu salat tarawih itu dilakukan pernah di Madinah. Nah, dulu Rasulullah tarawih Asia 8, kita tambah 3 dalam Rewand Aisyah, Rasulullah tidak pernah lebih dari 11. Dan nah, di masa Umar, Umar mengetahui sendiri bahwa Rasulullah pernah lebih dari 13 Dan oleh itu dijadikan sebagai bantuan Umar bahawa dan juga juga dijemput para sahabat. Sebenarnya, maka Selatan Rauh itu tidak ada batasnya Walaupun Umar, kerana kalau panjang kayak Nabi berat, walaupun di sini saya menggunakan Rauh Di masa Imam Alim, kerana semakin berat saja Kalau panjang-panjang Rauh ini, diperbaiki diperbaikkan diri Ketika di masa Imam Alim, menurut saya diambil asid Selatan Rauh itu 41 Rauh Asyik ini ya. Banyak-banyak sehat, luar biasa dan itu salah kata-kata Dari kerulah Sadatah Aisyah berkata, Rasulullah itu orang dermawan Dan lebih-lebih dermawannya Rasulullah itu di bulan Ramadhan dulu itu kaya angin bertiup kalau bulan Ramadhan Dermawannya itu Angin bertiup itu apa? Sadatahnya sudah tanpa alasan ber ber wurr, wurr Kemudian apa lagi? Nanti di sekolah kata Ramadhan bagi pria lebih utama tak kira dia berdiri di si masjid sudah miring, itu intikal. Intikal di sebulan sebulan perwadang, akhir di masjid. Sape berharga berdiri di masjid itu rasulullah dulu ketika melaksanakan intikal sampai itika. untuk berdiam bersisiran saja tubuh beliau tetap di cuma kepala beliau dikeluarkan dari jalan, lalu, lalu isterinya yang disiring dan menyokongkan dia walaupun kesakit berharganya moment berdiri untuk EKAP di 10 hari akhir bulan Ramadhan itu di Johor Karian ada dua ada yang EKAPnya juara karena lapangnya, ada yang EKAP juara karena banyaknya. Tidak sering pulang itu EKAP. Jadi EKAP lebih, EKAP banyak. EKAP lebih banyak. Tapi EKAP itu bukan jumlah, tapi ketaharannya di masjid itu yang menjadi kejayaan. Baik, Quran karena Romawi dan Syiah Quran maka bulan ramadan juga bagian dari kita kemudian di luar ramadan saja alif lam b itu 30 kebaikan alif 10 kebaikan lalu 10 kebaikan b 10 kebaikan Apalagi lagi di bulan ramadan itu lebih lebih ya. kira ini ya apa-apa saja banyak sekali dan kita kencur kencur juga boleh ini cerita lucu ada ulama dulu nampaknya Ki Hayat Ahyar ketua PP Muslimiah yang sangat meyakini Rasulullah salatnya tidak lebih dari 11 Sehingga beliau pun tercentur pendapat salat nahi maksimal 11 Satu saat beliau diundang ke masjid Agus Prabayar dan masjid Agus Prabayar kan jamaahnya kebanyakan ahli. Maka beliau bertanya Bapak ibu semuanya biasanya di sini salatnya sebelas atau 23 puluh tiga. Jamaah opak jadi dua puluh tiga. Maka Pak E ini insya Allah belum-belum mempunyai salat Namun kalau mempunyai salat, kita akan jatuh sekali Maka setelah setelah ke 8, kita tanya lagi kepada kita Bapak, di semua Kita lakukan sampai 23, atau 30 tutup, dan kita Witeh Dan kompak, baby Dan kalau kita berbeda, berbedalah dengan cantik seperti Kemudian kuasanya Ibu Hanul dan Ibu Yisri Ada beberapa pendapat ulama Um, di kalangan syafi di kalangan hadabila di kalangan bangsa di maka ibu hamil dan istri itu termasuk orang yang orang yang berat menjalankannya wa alaladhi yatiku nahriki diyakuti taat syekil maka dia kemudian membayar pidya dengan memberikan orang miskin tetapi dia berbeda dengan orang yang sudah tidak mungkin berkuasa Karena dia masih mungkin berpuasa, yaitu kalau orang yang sudah sakit penahut tidak mungkin berpuasa, maka dia cuma pilihan saja. Sebaliknya ibu hafid dan majusi dalam kalangan tajab imam ahmad disyorkan untuk nanti ketika suatu saat sudah bisa, maka dia tetap berpuasa meskipun sudah membayar pilihan. Ini madad imam ahmad yang berhati-hati. Di madad imam abu limbah, mungkin akan ibu hafid dan cukup membayar pilihan saja cukup membayar bijaksana ya karena saya membayarkan luar biasanya ibu ibu itu dimana mau ganti tahun ini hamil tahun depan masih disusui tahun bertanya ini sudah hamil lagi tahun bertanya sudah, sudah hamil lagi tahun depan itu sudah hamil lagi kapan mau ganti ya maka bibi itu jelas dia harus membayarkan. Tapi dia itu sebesar apa? Pak Arisbin memberikan setiap hari untuk satu orang miskin. Jadi kalau saya saya adil ya, itu saja. Tidak itu bukan beras saja, tetapi beras ditambah uang lauknya. Jadi kalau mau dapat semuanya uang saja, kita makan sehari habis berapa? Jangan kemudian menstandarkan dari kaderi orang miskin. Ibu itu kalau makan sehari habis berapa? Jangan kemudian menstandarkan dari kaderi orang miskin. Ibu itu kalau makan sehari habis berapa? Jangan kemudian itu kalau makan sehari habis berapa? Jangan kemudian Maka saya belum punya sahabat uh, ya, Pak Risale Morte itu kan? Tanya, bang, kalau makan sahabat, kamu tahu, tahu, tahu berapa? Kalau bila di sekolah ke sekolah ke Kira-kira 300 miliar abang, dia, dia masih itu Kenapa? Ya itu sahabat makanya abang Jangan kemudian disamai karena makanya ke makan sini satu orang gitu Oh iya, saya kalau makan kesitu Ya udah kita. jadi makan kita seharian Terus berapa? Tidak-tidak ya, kemudian, ya, berikan kepadanya Oke itu kita. Kemudian dari Mas Firdaus untuk pulih bangunan, dan nah ini pembahasanya, Pak Makan nanti kembali berkau alasan, Pakai datukin ayat Tuhan. Siapa di antara kalian yang dalam keadaan sakit atau berpergian, maka tidak dia mengganti pada hari lain. Samar ini menurut pendapat yang lebih rahsia itu yang kemudian menjadi alasan jadi rukshal. Baik dalam salat maupun dalam puasa salat maupun puasa itu orang sahabatnya Sahabatnya itu. itu bukan berapa jaraknya naik pesawat apa jarak Kaki tidak Yang katanya sahabat Ya sahabat itu yang jadi alas satu sahabat Bagaimana orang yang sahabat Berapa pun jauhnya Atau pakai kendaraan apapun Dia disertakan untuk pengandung sahabat Bukan untuk pengandung sahabat Dan untuk satu salatnya di jabat dan di pasar jadi nanti berbeda, terdapat di kamar lama berapa lama? Ini. Rasulullah pernah 17 hari itu kosong terus. Jadi sebagai malam berdapat di kamar sini, jalan on the way, saya cari dari Jogja, Jakarta naik mobil, on the way-nya itu jaman dan post -shop. tapi begitu sudah sampai Jakarta sebagai mengatakan itu kosong saja, tidak usah di jamat, karena sudah bertempat di tempat tujuan tambah. Ada juga yang berdapat tanpa saja, jaman dan post itu berlaku.